Buon ascolto a tutti e a tutti dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Continuiamo con il ciclo di trasmissioni tematiche all'interno di Entropia Massima e eh, oggi abbiamo di nuovo con noi Alberto Castagnola, a cui lascio subito la parola. Bene, allora oggi parliamo di una cosa estremamente contingente, nel senso che parliamo di ambiente, parliamo di clima, Il, vorrei parlare di questo rapporto dei mega scienziati del, dell'ONU i quali hanno presentato un documento di una trentina trentacinquina di pagine il quale però eh, è l'inizio, cioè proprio l'avvio del quinto rapporto internazionale sui problemi del clima Elaborato da questo panel, da questo comitato di esperti, che continueranno a produrre documenti fino all'ottobre del 2014, quindi durante tutto quest'anno. Quindi quello che è stato pubblicato, diffuso, un po' commentato, è soltanto l'inizio, è stato un, un assaggio dell'intero rapporto. e L'altro elemento è che oggi, se non sbaglio, o comunque in questi giorni è iniziato questo incontro internazionale eh, della, diciamo delle parti, che sono in realtà in tutti i paesi governi, che si incontrano per discutere le misure da prendere in materia di clima e in generale e di ambiente eh, del, del pianeta. Quindi siamo assolutamente eh, sul punto e quindi mi sembra importante fornire alcuni elementi di valutazione perché ovviamente il problema è estremamente complesso, richiederebbe una alta formazione scientifica che io non ho, però mi sembra importante sottolineare alcuni aspetti, in particolare quelli economici e in particolare quelli politici. Cioè in sostanza... Tutte le cose che ora dirò è che sono tratte da questi documenti ufficiali, nel limite in cui ho potuto capirli fino in fondo, e però questo rapporto ha una destinazione, cioè è destinato ai responsabili politici, cioè è ai politici che si devono occupare di prendere delle misure, di adottare delle misure eh, su questa materia. Il che ha un significato, cioè... Eh, non potevano nemmeno aspettare un anno nel senso che hanno ritenuto urgente importante rivolgersi immediatamente ai decisori governativi perché anche un anno cioè non potevano aspettare avere tutto il rapporto già pieno elaborato stampato e via dicendo e hanno preferito invece anticipare il messaggio da mandare ai politici il problema come al solito è Se i politici sono in grado di recepirlo e soprattutto se sono in grado di immaginare le misure da prendere e i, i tempi estremamente urgenti nei quali dovrebbero adottarle e realizzarle. Quindi adesso capiremo meglio entrando nel merito, però questo è un primo aspetto da sottolineare. Allora, il primo passaggio è che eh, C'è un dato che è stato ripreso da vari giornali, anche interpretato in maniera più o meno positiva. Eh? Perché questo gruppo di esperti, questo gruppo di scienziati, cosa fa? In realtà, non fa delle ricerche in proprio, ma raccoglie tutte le ricerche effettuate nel corso di, del periodo, cioè di questi anni dal 2007 a oggi, e come ha fatto in precedenza, se, che riguardano il clima. e mette tutto insieme cioè analizza tutto articolati in gruppi di lavoro analizza tutta la produzione scientifica che può avere un qualche rilievo per questo fatto quindi il lavoro che loro fanno è contemporaneamente un lavoro di revisione cioè eh, prendono solamente gli studi attendibili che scientificamente validi e via dicendo e accostandoli, mettendoli insieme e soprattutto traendo delle osservazioni generali pensano di poter cominciare a definire un'analisi così complessa come quella che riguarda gli infiniti fenomeni fisici che contraddistinguono la superficie e sotto e sopra il nostro pianeta quindi questo lavoro è un lavoro immane e devono essere estremamente cauti perché non è detto che dalla sommatoria di studi diversi fatti con metodologie diverse in paesi diversi Eh, si possa trarre una eh, indicazione univoca, quantificata, precisa attendibile eccetera eccetera quindi la tecnica che viene usata è che oh, su ogni materia sulla quale ritengono opportuno esprimersi elaborano degli scenari e ogni, per ognuno di questi scenari cioè per lo stesso problema, la stessa prospettiva si fanno scenari diversi loro fanno due operazioni, una è definire la eh, come si può dire, l'attendibilità la di questi scenari. E quindi quello che è molto interessante vedere è che molte delle valutazioni date nei rapporti precedenti, nei quanti rapporti precedenti, si basavano su una attendibilità, una ipotesi possibile, che però era possibile solo come ipotesi. successiva Questo sto parlando del 90 e del 95, cioè i primi due rapporti. Nei rapporti successivi sono passati a verosimile, più verosimile, molto attendibile eccetera eccetera, fino ad arrivare a un grado di sicurezza intorno al 95%. L'affermazione alla quale facevano riferimento è tutti i meccanismi di tipo climatico dipendono dalle attività umane e quindi non sono in grado di dire al 100% assolutamente tutto vero, però è ormai inequivocabile Cioè non si può contraddire questa ipotesi perché è vera sicuramente al 95%. Tutti i meccanismi di cambiamento climatico tutti i ovviamente. Tutti, sì, sì certo, eh, meccanismi eh, di cambiamento, di evoluzione, di dinamica diciamo del clima in generale. Allora quindi eh, questo è estremamente importante perché significa che il grado di scientificità del, rapport, del lavoro che è stato fatto dal 90% a oggi quindi sono già più di vent'anni, sta aumentando considerevolmente e cominciamo a avvicinarci a delle ipotesi estremamente verosimili, cioè molto vicine alla realtà e a quello che può succedere o che sta succedendo. Questo è il primo passaggio. Quali sono i dati che eh, colpiscono di più quelli che vengono eh, in, sottolineati? Allora, il primo di questi dati dice... Nel periodo 1983-2012, quindi stiamo parlando di una quarantina d'anni, è stato verosimilmente, viene usata questa parola in inglese, il più caldo degli ultimi 1400 anni. Allora che cosa significa questo? Che... Eh, non dicono che è stato più toccato in assoluto nel mondo, nel, eh, nei secoli eccetera eccetera, però no, 1400 anni sono una bella distanza, quindi in sostanza ci dicono che questo riscaldamento attinente a questo periodo molto recente nel quale siamo ancora immersi è dovuto alle attività produttive, industriali, di consumo eccetera che noi abbiamo sviluppato in, negli ultimi 50-60 anni e che Nell'ultimo 35 anni circa so, si è tramutato in un aumento della temperatura del pianeta. Temperatura, attenzione, media. E media significa anche che le medie devono coprire almeno 30 anni. Tutte quelle che si riferiscono a 10 anni, 5 anni, 15 anni, eccetera, non sono attendibili perché bisogna dire, avere una capacità di analisi statistica su un periodo molto più lungo. Quindi questo fa, spiega anche molte delle critiche che vengono fatte o dei tentativi di ridimensionare questi problemi, questi problemi perché invece eh, moltissimi fanno, dicono ma sì ma l'anno scorso in Inghilterra oppure due anni fa stavo eh, in Thailandia e faceva freddo. No? Cioè, queste sono informazioni assolutamente non significative ai fini del discorso dell'evoluzione del clima attuale. e l'altro dato piuttosto importante è il periodo dell'aumento del livello del mare quindi a partire dal 1901 sono disponibili delle eh, ricerche cioè delle, ci sono delle stazioni che misurano il livello medio di innalzamento del mare quindi attenzione questo è il dato complessivo quindi un dato globale Ovviamente in certe zone, in certi mari, e in certi periodi ci sono delle variazioni che possono essere molto, molto più alte. Quindi stiamo parlando di dato medio. In questo momento è stato di 19 centimetri in questo periodo così lungo. Però poi quando si comincia a proiettare questo dato per, diciamo per il futuro... I dati cambiano, nel senso che ci sono una serie di informazioni che fanno capire che l'aumento del mare può essere molto più elevato. Allora, il discorso, quali sono i dati che vengono considerati? Quindi eh, l'innalzamento dei mari al 2100, attenzione quindi fra eh, un po' meno di 90 anni, Ci sono cifre contrastanti, devo dire, io ve le riporto per avere l'ordine di grandezza, cioè l'aumento del mare potrebbe essere, da, passerebbe da 26 a 82 centimetri, quindi siamo vicini a un metro. Quindi, e quando si vedono poi i grafici, in realtà questo aumento è maggiore, quindi non ho capito bene da dove, se il testo, come il testo elabora queste tabelle, queste tabelle. Grafici. Oh, è sempre una media quindi ci saranno zone che avranno più alto altre più basse poi infatti dopo parlerò del Mediterraneo perché ci sono, si capisce la differenza bene, allora eh, facciamo una pausa musicale eh, vi ricordiamo il numero di telefono 06 49 50, anche l'indirizzo di posta elettronica entropiamassimechiocciolahondarossa.info E eh, abbiamo anche collegandosi al sito della radio la possibilità di eh, ascoltare e scaricare anche le trasmissioni precedenti, più alcune notizie e informazioni sulle trasmissioni stesse. importante è il dato dell'aumento della temperatura globale anche qui insisto si tratta di eh, dati complessivi e soprattutto che non tengono minimamente conto delle variazioni stagionali cioè nessuna indicazione eh, di caldo freddo quest'estate ha fatto caldo ha fatto freddo ha un senso rispetto a questo tipo di analisi che invece è la temperatura media globale calcolata su periodi di anni, più, più anni e a scorrere diciamo con le quinquenni o decenni a scorrere allora eh, i dati qua, qui, qui, qui cominciano gli scenari questo scenario della temperatura globale varia da 1 a 1,5 grado centigrado di aumento previsto al 4,5-4,8 gradi nel 2100 Allora, questa era la, la gamma di variabilità, quindi la previsione dovrebbe collocarsi a questo interno, quindi il minimo è 1,5, un grado e mezzo. In realtà molte fonti, non tutte, ma molte fonti scientifiche, sto sempre parlando nell'ambito della parte scientifica, sostengono che la temperatura globale abbia già superato i due gradi. Però, e vedo, questo dovrà essere verificato e via dicendo. Quello che è chiaro a tutti è che la differenza tra gli attuali, diciamo mediamente due, due gradi e i quattro, quattro e mezzo, fra novant'anni eh, intanto non si verificano alla fine del periodo, ma c'è un aumento graduale, quindi si passerà a due, due e mezzo, tre, tre e mezzo, eccetera. E gli effetti sono mostruosi. cioè l'aumento da oggi in poi è particolarmente rilevante in termini di effetti quindi il numero dei gradi può impressionare poco e quello che dovrebbe impressionare è quello che succede mano a mano che i gradi aumentano l'altro elemento importante è che una volta messo in piedi questo tipo di meccanismo in aumento Anche se si facessero delle politiche molto radicali, molto drastiche, cioè eliminare l'uso del carbone nel giro di sei mesi a livello mondiale, smettere le estrazioni, non dichiararlo inaccostabile, ci vorrebbero decine di anni per avere degli effetti in diminuzione sul calore e sul riscaldamento globale. Ecco, questo tipo di passaggio, quindi a man mano che si va avanti invece il discorso inverso per cui ogni anno che si ritarda ad intervenire con misure di ridimensionamento delle fonti del riscaldamento, di cui adesso poi parlo, non ci si rende conto che ogni anno che passa peggiora, cioè l'aumento siamo il riscaldamento è aumentato nel frattempo e quindi misure... di ridimensionamento e eh, di riduzione eh, vengono a costare molto di più e sono molto più difficili da realizzare e gli effetti nel frattempo gli effetti negativi si sono già verificati e tendono a permanere. Ecco, quindi eh, questo eh, discorso è molto un po' complesso mentalmente, non c'è avere la sensazione netta di quello che sta succedendo, perché uno si mette a discutere, ma sì ma 4 gradi o 4 gradi e mezzo più o meno, eccetera. 4 gradi è un inferno fra 90 anni e ci si arriva gradualmente a questo inferno che significa il cambiamento del clima in vaste aree del pianeta, quindi aumenta, c'è lo spostamento delle zone temperate, l'aumento della siccità in enormi zone eccetera, eccetera eccetera. Quindi questo è per far capire direi un pochino di più che cosa c'è nascosto dietro queste misure no? che sembrano i dati forniti dai scienziati I pazzi invece tentano di eh, precisare l'andamento dei fenomeni in maniera da poter adottare delle misure di intervento l'altro dato che mi sembra importante è quello sullo scioglimento dei ghiacci Anche qui viene, viene confermato il fatto che La montare del ghiaccio durante il periodo estivo, quindi punta massima di scioglimento, perché poi durante l'inverno si riforma un po' del ghiaccio che si è sciolto, il discorso è che siamo passati da 12 a 6 milioni di chilometri quadrati coperti. E su questo il grado di sicurezza, diciamo di certezza scientifica. È molto elevato, nel senso che le foto da satellite sono perfette da questo punto di vista. Oh, questo in pochi anni? Sì, sì, eh, sono pochissimi anni perché è da quando è iniziato la preoccupazione, però dipende dall'andamento del, del riscaldamento, quindi eh, è da quando è iniziato il riscaldamento che è cominciato lo scioglimento. Non sì, so eh, quindi diciamo possiamo calcolare dal 90 in poi c'è stato questo dimezzamento. Eh, sì. Quindi impressionante sì, sì, come sì, cosa. Chiunque, sì. chiunque va in montagna nel suo piccolo se ne rende conto. Assolutamente. Ma sì. eh, lo scioglimento dei, delle calotte polari, in particolare quella del Polo Nord, è particolarmente grave per tutta una serie di esatto. conseguenze. Questo è il, il passaggio. E su questo non ci sono molte, eh, come dire, di obiezioni. Altro, un altro dato ancora. Oh, aspetta, c'era un'informazione, attento, che ho trovato in uno di questi documenti. Entro il 2020-2030 l'Artico potrebbe essere privo di ghiacci. Quindi eh, privo significa cioè, che Il 2020 è fra sette anni. Eh, capito? E eh, il 30 è eh, del 2017, no? quindi non stiamo più parlando dei nipoti stiamo parlando di noi e dei nostri figli insomma per capirci cioè tempi estremamente avvicinati e questo dato era sottolineato in un articolo sulla Groenlandia che attualmente è inverno ed estate era coperta di ghiaccio oggi eh, si scioglie e l'anno scorso si è sciolto a una velocità superiore alle previsioni e la Valutazione che viene data è che nel 2030 la Groenlandia potrebbe essere un paese coperto di verde, cioè di eh, alberi, cespugli messi. Se volete, e avere la neve d'inverno e il caldo d'estate, insomma, c'è una situazione di questo genere. Però questo ha un ulteriore elemento che poi vi dirò, quindi questa è l'informazione. L'altro. dato importante su quale occorre riflettere è la concentrazione di CO2, quindi di anidride carbonica derivante che causa il riscaldamento, cioè questo gas che produce l'effetto serra dal cui nasce il riscaldamento. Sì, uno dei, comunque è il più dico, è uno dei gas che lo provoca, però è sicuramente il più importante. Quale? No, L'anidride carbonica perché ci sì, sono sì, ce anche CO2 altri è uno è, è, è insomma, quello maggior, largamente maggioritario. gli altri sono poche percentuali insomma pochi punti percentuali mm, anche se il metano sta crescendo Aspetta, pericolosamente eh, no, no, non eh. volevo dire dopo no, ah, scusa vabbè. sto cercando <ride> sì, di far sì. capire tutti i passaggi eh, questa CO2 era a livello di c'è una misura è parti per milione di CO2 parti per milione quindi è un PPM, PPM. PPM no? era 280 parti per milione in epoca pre-industriale quindi diciamo in metà 700 o qualcosa del genere poi ha cominciato ad aumentare ed era eh, 300 parti per milione quindi nel 1960 quindi l'innesco dell'aumento Si è cominciato a verificare quello del, come posso dire, il ingrediente, il grado, il salto, è cominciato nei primi anni 60. Quindi multinazionali, industrializzazione, globalizzazione, cioè, tutte quelle cose che abbiamo fatto, tutti gli aumenti dell'uso del petrolio e via dicendo. Sono diventati 300 parti per milione nel 1960 ed è gradualmente arrivato a 385 nel 2012. e probabilmente oggi abbiamo superato le 400 parti per milione. Ecco da notare subito l'accelerazione che c'è stata Aspetta. in questo. C'è l'accelerazione perché è posto un apposto parlato di un iperbole mm. no? C'è un un grafico che si impenna e comincia a salire. Allora il problema è che proseguendo con questo limite, con questo ritmo, si arriva a Uh, sì, dunque l'agoritmo è due parti per milione in aumento ogni anno questa è la, la sequenza diciamo media nel periodo se sì, questo è vero eh, noi nel, nel giro di 10-15 anni abbiamo superato una certa soglia e su su successivamente si può arrivare a 450 o a superare i 450 Allora, quello che non viene mai spiegato molto bene è che la misura di sicurezza era 350, cioè quello che gli scienziati considerano una presenza di CO2 nell'atmosfera tollerabile, quindi non la migliore possibile, ma tollerabile, cioè che non incide verso il peggioramento degli altri fenomeni, quindi il riscaldamento e via dicendo, non doveva superare i 350 e noi stiamo prevedendo 450 quindi bisogna stare attenti quando si parla delle previsioni, degli scenari eccetera, perché gli effetti sono quelli che contano no quelli che sono la cosa più grave c'è un dato che ho trovato in un rapporto del WWF in un'indagine del WWF nel quale si dice che se si facessero se si adottassero certe misure, eh, diciamo un chioto numero due qualcosa del genere, ci si potrebbe attestare a 421 parti per milione nel periodo, in un periodo relativamente breve. Quindi non si indietreggia, eh, però si potrebbe evitare l'ulteriore peggioramento. Però è un'ipotesi. Nel senso che ancora non c'è nessuna misura e non si sta ancora discutendo concretamente di che cosa fare. Il rinnovo di Kyoto, che rappresentava una politica estremamente piccola rispetto a quello che doveva essere, non è stato rispettato. Non sono stati rispettati gli obiettivi, eccetera. Soprattutto doveva essere rinnovato l'anno scorso e si è deciso di provare a ridiscuterlo l'anno prossimo. Quindi ognuna di queste ipotesi. Eh, di attestarsi a eccetera eh, è facile farla a tavolino diciamo scrivendo e facendo un po' di quattro calcoli eh, il problema è che ci vorrebbero delle misure che modificano la, le emissioni di CO2 di cui ancora non c'è praticamente traccia allora questo Eh, facciamo una seconda pausa musicale ricordando ancora il numero di telefono 06 49 17 50 e il pezzo che vi facciamo ascoltare, anzi i pezzi sono di un gruppo cinese che non riesco a pronunciare sentiamo un po' se la musica è ascoltabile ah! Passaggio di metallari cinesi, eh, Fan Tzu Ixiang Fa era l'ultimo pezzo, la e, traduzione non sono in grado di fornirvela, torniamo al, uh, all'orrore climatico perché io lo chiamerei così, um, ricordo le cifre che faceva Alberto, eh, Dunque dal 1750 al 1900 le parti per milione sono aumentate di 20, da 280 a 300. Dal 1960 a oggi sono passate da 300 a 400, quindi in un tempo molto, molto più breve un aumento esponenziale. Ecco, la cosa che fa più paura, io credo, è il fatto che nonostante il, le tante ricerche, i tanti allarmi, la diffusione dell'opinione pubblica di, della conoscenza di questo problema, questa accelerazione continua perché non si prende nessun provvedimento serio per... non dico arrestarla ma rallentarla almeno bene grazie della sintesi eh, però io continuo a aggiungere degli altri pezzi allora intanto eh, riprendo l'accenno al metano che avevi fatto perché eh, questo è un fenomeno ne abbiamo già parlato l'anno scorso però a questo punto diventa ancora più eh, dire pressante nel senso che sciogliendosi i ghiacci E mantenendosi sciolti per una lunga parte del, dell'anno si comincia a scongelare il cosiddetto permafrost, cioè la, fa, una fascia di terreno che è stata per milioni di anni in alcuni casi eh, sotto un ghiaccio, quindi si è compressa e congelata totalmente, che comincia invece, non avendo più la. coperta di ghiaccio perpetuo, perenne sopra, si comincia a sciogliere. Quindi l'acqua congelata è, che sta fra una zolla e l'altra, cioè all'interno del terreno, è la, come posso dire, la, i risultati della decomposizione di animaletti, pezzi di legno, cioè tutto quello che può essere carbonio, diciamo in senso lato. dal luogo alla produzione di metano, in particolare metano idrato. Quindi, in sostanza, dal permafrost in via di scongelamento, perché, vorrei sottolineare una cosa, eh, in, un rapporto, in, un, in un libro di Hansen, che è questo grosso climatologo che in Italia è apparso nel 2009, si diceva che c'era questo rischio. Tre anni dopo, cioè l'anno scorso, sono apparse le prime indagini sul Canada e sulla Groenlandia ma non sulla Siberia quindi è solo una parte della zona a permafrost che ha iniziato lo scioglimento quindi mentre si è passati da ipotesi di rischio fatta da un climatologo illustre alla concreta manifestazione cioè e questo in sostanza, solo tre anni esatto cioè eh, sono, hanno fatto delle indagini e hanno trovato 150.000 buchetti dai quali emerge il metano idrato e c'erano delle foto di un posto su in, in Canada dove questo metano si inseriva nell'acqua prelevata dal terreno e quindi c'era una signora che accendeva un fiammifero sotto al rubinetto dove lavava l'acqua e quello andava a fuoco perché era pieno di metano sciolto Non so se cioè, può essere buffo ma ho le foto, no? Quindi eh, quello sta succedendo. e Il problema grosso, che qui per esempio non è stato richiamato, almeno in questi rapporti che ho visto in questi giorni, è che la, se si, si scioglie tutto il, il permafrost nell'atmosfera si presenta un altro gas che più clima alterante del CO2, quindi non solo è quantitativi molto rilevanti, ma ha un effetto serra proporzionalmente su, cioè per unità di prodotto molte volte superiore, mo, sì. molte volte superiore a quello della CO2 e proprio, pro, sottolineatura ulteriore la CO2 si potrebbe ancora ridurre se si prendessero, se si adottassero delle misure realmente radicali. ma chiudere i buchini del permafrost è sostanzialmente impossibile allora questo fenomeno quindi ritengo che debba essere tenuto presente e spero che comincino ad arrivare ulteriori dati ulteriori elementi con l'avallo la, uh, del panel del controllo climatico un altro fenomeno ancora che sono c'è una dichiarazione esplicita che gli eventi estremi di tipo climatico sono diventati più frequenti. Per esempio, eh, una, ci sono degli esempi, il numero di giorni e di notte che sono più freddi sono eh, aumentati, cioè sono diminuiti, scusate, e sono aumentati il numero di giorni e di notti che sono più calde. Allora, questo è un dato quantitativo numerico cioè non di, eh, è, è diverso dal grado eh, di cui si parlava prima del grado centigrado di variazione è il numero degli eventi e però è il numero medio è il numero calcolato su un periodo di tempo molto lungo la stessa questione vale per la intensità delle precipitazioni quindi Non è, non è che sia molto aumentata o molto diminuita la pioggia ma quando la pioggia cade è più rapida e più intensa cioè ne cade una maggiore quantità in un'unità un di tempo dato allora questi fenomeni noi abbiamo cominciato anche a percepirli cioè al di là delle misurazioni scientifiche con gli apparecchiature eccetera eccetera noi abbiamo cominciato a percepirle Però noi riusciamo a collegare mentalmente, psicologicamente, noi riusciamo a collegare questi eventi che sembrano puntuali ma quando vengono calcolati sul periodo di tempo lungo sono significativi. Cioè non hanno importanza giorno per giorno a livello di una zona, eccetera, eccetera, ma nella media complessiva, nelle medie globali esistono e sono importanti. il problema è che il passaggio tra la percezione nostra delle stagioni e dei periodi e degli eventi è molto più grossolano e quindi andiamo avanti per approssimazioni estremamente poco intelligenti l'altro elemento ancora è quindi che per esempio queste i monsoni e quindi anche eh, gli uragani di cui stiamo vedendo questo delle Filippine, ma ne abbiamo visti tre in 15 giorni non so se ve ne siete accorti insomma se avete realizzato che non significa, cioè non si può dire che nei prossimi 15 giorni ce ne saranno altri cinque, non so se chiama, cioè non funziona così però ne si può dire che è cambiata profondamente la natura di questi eventi catastrofici che come possiamo, possono essere gli uragani, i monsoni eccetera però la intensità di questi eventi confrontati per un periodo di tempo sempre superiore ai 30 anni è sicuramente aumentata e quindi il numero delle vittime è molto maggiore e quindi le difficoltà per prepararsi a fronteggiare questi eventi sono aumentate diciamo pure una cosa che potrebbe interessare certi decisori, i costi No? E, di, di questa, questi sì, disastri, costo degli investimenti. Questo non eh, non ho dei dati ancora perché eh, non ci sono tante fonti perché sono, però quel paio di articoli o disagi che sono riuscito a leggere le cifre sono in mani che è uno dei motivi per cui nessuno se ne vuole occupare, non so se c'è che è assurdo, ma insomma, funziona così. Allora, è abbastanza chiaro questo, questo punto, quindi la intensità e il numero di certi eventi, non di tutti, ma il numero certe volte non è la cosa più importante, ma quello che importa è la densità, cioè la concentrazione di forza in determinati eventi. L'altra affermazione che viene fatta è che questi cambiamenti persisteranno per dei secoli. Questo è... un po' generico detto così nella dimensione delle 35 pagine del rapporto però c'è questa affermazione e persisteranno nei secoli questo significa che la come si può dire la capacità di intervento umano esiste ma non è possibile farla nei termini radicali che sarebbero necessari mi spiego cioè Quindi quello che ci si presenta, ipotizzando una collettività internazionale molto intelligente, molto attiva, molto disponibile a intervenire, eh, si prospettano decenni di interventi organici, estesi eccetera, eccetera. So, non vorrei entrare molto in questo perché non essendoci esperienze in atto non, eh, non ci siamo. Direi un, altri due punti molto veloci, eh, bisogna stare anche molto attenti perché esistono delle piccole misure, però sono molto piccole. Per esempio eh, ho visto citato il fatto che Obama, il Presidente americano, ha deciso, ha detto che porrà dei limiti alle emissioni di CO2 dalle centrali a carbone. quindi non in generale ma le emissioni di CO2 delle centrali a carbone allora uno dice che è bello è iniziata una misura poi l'articolo prosegue peccato che ancora oggi negli Stati Uniti il 30% delle emissioni di CO2 derivano dall'uso del carbone allora la misura eh, lanciata con un qualche eh, come dire... orgoglio dal presidente è molto modesta in termini di incidenza sui fenomeni di cui abbiamo parlato fino adesso l'altra citazione che veniva fatta è che sembra stia rallentando la costruzione di questo lungo oleodotto che dovrebbe andare dal Canada fino al Nebraska cioè attraversare gli Stati Uniti diciamo in, al centro e Okay. Rallentare, quindi vuol dire anche l'hanno deciso di farlo e secondo che insomma non sarà fatto così di corsa. Il problema è che nessuno si chiede che tipo di petrolio viene dal Canada, invece è quel shale, cioè il petrolio da fracking, cioè il petrolio scisti bituminosi, quindi da catrame, detto in linguaggio un po' più volgare, che viene raccolto attraverso delle perforazioni esplosive. che vengono registrate dai sismografi cioè con una dis, come si può dire una distruzione del pianeta superficiale ma non tanto in superficie eh, estremamente rilevante una cosa allora, orrenda eh, quindi questo oleodotto è una cosa eh, di inversione assurda che però insomma il solo fatto che lo rallentano non ha nessun significato l'altro eh, punto puh, basta cioè venire che siamo arrivati però Il punto interessante è che ci sono ancora dei negazionisti, cosiddetti vengono chiamati in questo modo, anche se la parola mi sembra un po' sbagliata. In realtà sono delle persone un po' subdole, nel senso che non negano i fenomeni, si limitano a instillare dei dubbi, a dire: ma sì, ma perché? Ma non può essere così. E la tecnica che viene usata. Oh, sto parlando di articoli apparsi in anticipo rispetto alla pubblicazione dei dati del panel sul Corriere della Sera, nel quale si diceva sì, adesso sta per apparire questo rapporto, e l'articolo diceva sì, però insomma sembra che i dati siano più ottimistici di quelli del passato, eh, cioè con una specie di eh, svuotamento anticipato e tranquillizzazione anticipata. non suffragata dai dati usciti dopo eh, sei giorni e apparsi sullo stesso Corriere della Sera nella stessa pagina e però l'effetto sul lettore insomma, un po' veloce o non attento comunque su un politici può essere stato deleterio e con queste parole assolutamente non confortanti ma eh, qui c'è Non solo da rendersi conto ma anche da agire, eh, visto che i decisori non decidono e eh, qualcun altro lo dovrà fare, eh, a meno che si voglia accettare questo disastro annunciato e, e già in pratica avviato. E vi abbiamo dato questo contributo, ringraziamo Alberto, ovviamente su internet è possibile documentarsi ampiamente, poi ci sono una quantità di pubblicazioni, di libri eccetera e quindi auspichiamo che questa consapevolezza cresca. E sempre di più eh, questa è Radio Onda Rossa Entropia Massima vi dà appuntamento a lunedì eh, prossimo come sempre sugli 87 e 9 eh, in FM parleremo del eh, disastro nucleare tuttora in corso di Fukushima Giappone ciao